Пропадає настрій. Біля газетного кіоску помічаєш знайому постать. Спершу гадаєш, що помилився, але підходиш ближче і бачиш Павла. Він із в'ялою радістю на обличчі вітається, подає м'яку руку, яку стискаєш як поролон. Відчужений. На нього це не схоже. Почуваєшся трохи самотньо, ніби осиротіло, бо раніше при зустрічах він просто атакував своїм дебільшим оптимізмом і веселістю. Зараз перед тобою втомлена і зажурена людина, яка ніби щойно повернулася з похорону близького друга. Перекидається слівцем другим про справи. Павло розповідає, що працює тепер у мерії спеціалістом з молодіжних питань, що незабаром відбудеться його творчий вечір, який організує міський відділ культури – Дуже гарні, теплі люди пішли на зустріч, навіть не довелося на них тиснути. Самі домовилися з філармонією за приміщення, роздрукували афіши, так що як бачиш, тут усе добре. Згадуєш начальника цього управління, у якому минулого року за дорученням тампона брав інтерв'ю. У нього в кабінеті завжди смерділо цибулею і салом. А його жовтий погляд завжди міряв людину з гори вниз. Завідувач відділу культури, що мав звичку говорити некультурною, культурною суржиковою мовою. Підбадьорюєш, Павла, що це дуже добре місто повинно мати свого молодого класика, а то куди не глянь самі пенсіонери пердуни, які досі пишуть про героїчну боротьбу в лісах сорокових. Про титанічні подвиги в боротьбі з німецькими, польськими, совєцькими мутантами. Але твої слова на нього зовсім не діють. Він і далі висить, як двотисячний Windows. Запитуєш про його кохання, яким він був нещодавно окрилений. Очі Павла несподівано спалахують, метушаці у них прочитаєш розчарування і образу. Вона не ночує вдома. Я не знаю, куди вона зникнула. Подавлено говорить про Валерію. Він з важким диханням розповідає про їхні короткі знайомства, про те, як повірив у неї. Пауза. Павло несподівано пропонує зайти в найближчий генделик і перехилити по чарці. Ця ідея тобі не до вподоби, бо тільки десяте ранку. А крім того, у правій кишені плаща несподівано намацуєш конверт, якого запхав Леня Мінназарович і про якого зовсім забув. У тебе починає тремтіти руки жадна багаєш конверт у кишені, відчуваючи в ньому купюру грошей. Неодмінно хочеться подивитися, але при Павлові не наважуєшся. Я ж їй признався, розумієш? Я ще нікому не казав те, що їй. Павло тебе раптом починає відверто дратувати. Обмірковуєш, яка сума зараз у кишені, чи вистачить хоча б зимові чоботи. Я їй сказав, що візьму її за дружину, дивиться він на тебе гарячим, приреченим поглядом, обличчя його цієї миті сіри, під очима темні мішки, а вона, вона розреготалася, як недумково. Пауза. Я ж батькам сказав, вони почали готуватися. І що тепер? Що? Нарешті вдається запхати вказівного пальця у конверт, який не заклеєний, намагається визначити кількість купюр, але все марно, бо конверт того лежить у кишені. З'являється нетерплячка, хочеш якого швидше піти. Сьогодні у трамваї я випадково дізнався від одного твого колеги, що ти головний редактор. Вітаю. Чорт, забирай. Не сприйми це за нав'язливість, але я маю намір дати тобі добірку нових віршів. Взагалі ми такого не друкуємо. Бо це порожня трата паперу. Але принось, Подивлюся. Павло знову заглиблюється у мовчанку. «Мало не забув, кажеш йому, шпальта з рекламою».